Ihan kaksi kiitos kaikille, jotka tulitte tänne. Olemme oikeasti super yllättynyt, että teitä on näin paljon paikalla. Kaksi kertaa 45 istuttiin. Ei se ollut sen kummempaa. Se on istumista. Apinakin oppii istumaan. Tästä ei kannata ylpistyä. En uskata Apina ihan samalla tavalla. Nyt on rahatsuviikko. Sotoa perinteessä se tarkoittaa, tavallaan symbolisesti omistaudutaan samanlaisen harjoituksen, minkä tarinoiden mukaan, satujen mukaan, legendojen mukaan. Yksi Kaltama, the main man, Buddha, myös omistautui. Eli hän istuutui bodhivualla ja päätti olla nousumatta, kunnes vapautui mielensä harhoista. Sen takia rohatsu viikolla otoo perinteessä, istutaan tavallista enemmän. Niiden perinteessään se joulukuun kahdeksas päivä on sitten se Big Bang-päivä, kun Joe Doe päivä kun Buddha palaistui. Uskon oikein tahtoon, mutta sillä ei merkitystä. Se symbolinen merkitys on kaikkein tärkeintä siinä. Siis se, että tämä on oikeasti konkreettinen harjoitus. Mestarit on istunut valtavia määriä. Ja mestarit istuu valtavia määriä. Opettajat istuvat hirveitä määriä. Me ollaan harjoittajia myös. Me ei olla mestareita eikä me olla opettajia, Mutta ei voida kuvitella, että me päästäisiin yhtään helpommalla ainakaan. Tai että olisi joku oikopolku olemassa. Että me voitaisiin jotenkin istua vähemmän. Legendojen mukaan bodidarma istuu 9 vuotta. Kasvat seinään päin. Budha istuu 6 vuotta. Tarinoiden mukaan. Mä vaihtelen. Mutta joka tapauksessa ne on istunut paljon. Meillä sanha-opettajat, esimerkiksi Peter tai Brad tai monet muutkin opettajat Euroopassa istu tosi paljon. Nyt me istuttiin, ja huomenna jatketaan, ketkä pääsee. Mutta jos tämä olisi pelkkää istumista, niin silloinhan taas periaatteessa helppoa sen kuvan treenaan, että jaksasi istua. Tämä ei ole. Kaikki ei ole nähnyt sitä Dogen leffa, en paljasta siitä niitä mutta <tosittaa> Osa teistä tietääkin, että Shobo genzossa Shobo genzon viimeinen kappale on Dogenin viimeinen opetus. Hän silloin tiesi, että hänen kuolemansa lähestyy. Ja hän piti saman opetuspuheen, tai siis samalla, samasta aiheesta, mistä tarinoiden mukaan Burhakin. Tarjoittajan suuren ihmisen kahdeksan totuutta. Eli kahdeksan osa-aluetta tai ympäripyöreää ohjetta, jotka toimivat aika mainiona tiepiittana. Ne on mulla täällä. Tämä tää on viimeinen kappale 95-96-osasessa Shogun Japanin kielestä nimeä, jos se oli joku hachi tai kaku tai joka, mutta en mä tiedä. Mutta niin Shichima Rossi ja Mike Rossin kääntämällä löytyy, siis volume nelosesta. Mutta Dogen silloin päätti Echo, eli hän on oppilas, on kerrottanut sen muistiin kaikki ne joutukin, mutta kun hän tiesi, että nyt on loppu lähellä, hän päättää jättää oppilaille vielä tiivistetyt ohjeet. Ja kuulemma nämä samat jonkin sutrien mukaan. ei suuren ihmisen tai suuren harjoittajan kahdeksan totuutta, kohta yksi, olla haluamatta liikaa. Ei kielletä halua, ei kielletä haluamista, mutta ohjeista älkää halua. Halutko liikaa? Tämä pätee ihan kaikkea. Myös tähän mietin saseen Kyllä mutta sitten varmasti istua pidempäänkin. Ei meidän tarvitse. Ei tämä ole mikään penkkifunnerruksen SM-kisottori. Ei tämä mikään. Ei mitaleita tai jotain vastaavaa. Eikä tässä se valaistu nopeammin, kun kukaan istuu eniten. Tuolla haluaa, mutta liikaa se kaikkea. Meidän ei tule kieltä haluja. Siinä on joku raja. Kaikki me tiedetään, miten meidän mieli voi johtaa meitä harhaa. Erityisesti, miten meidän halut voi johtaa harhaa. Me saatetaan haluta liikaa sasemiä. Me saatetaan haluta liikaa seksiä. Me saatetaan haluta liikaa jotain tiettyjä kokemuksia. Halutaan, halutaan, halutaan. Mutta buddhalaisuuden mukaan halua ei sinänsä kieltää, ainakaan tämä meidän perinteen mukaan. Me saatetaan haluamasta liikaa. Kohta kaksi. Ollaan tyytyväisiä siihen, mitä, mitä meillä on. Ollaan tyytyväinen. Nyt me ollaan täällä. Olen ainakin oikein tyytyväinen. En mä kaipaa tähän mitään muuta. Kolme. Nauttia hiljaisuudesta tai tyyneydestä. Meidän ei tarvitse aina olla äänessä, eikä meidän tarvitse aina januta sitä Slayeriä siihen taustalle soimaan. Tai Ella Aleksi musiikkia tai mitä vaan. Me voidaan olla hiljaakin. Usein se, että kun me halutaan sitä erilaisia kokemuksia, halutaan meteliä, halutaan musiikki halutaan muuta, se kertoo vain siitä, että Meillä on ehkä ihan täysin sinut itsemme kanssa tai todellisuuden kanssa. Meidän mieli koko ajan haluaa jotain. Mieli kaipaa jotain. Me ei osata nauttia siitä, mitä meillä on. Me ei osata nauttia siitä tylsyydestä, siitä ikävystyttävyydestä, hiljaisuudesta. Aina kaivataan jotain muuta. Usein sasenkin tuntuu vaikealta olla paikallaan näissä 30 minuuttia tai 40 minuuttia. Kyllä meidän kroppalaisesti kestää, mutta kun mieli haluavat olla jossain muualla. Mieli keksii kaikkea muuta. Neljä. Harjoittaa uutterasti. Tätä korostetaan usein aika paljon. Itse asiassa kaikki opettajat varmaan taitaa korostaa sitä harjoittamisen uutteruutta, koska sitä se on. Niin Sichima Rossi sanoi, että se on kuin urheiluelman liike. Kertoo siitä luonteesta, sen harjoittamisen luonteesta. Jos me halutaan otaa oppia, meidän täytyy harjoitella. On käyttänyt sitä koripallovertausta tai puhutaan kirjoittamisesta tai laulamisesta tai ihan mistä vaan. Jos me halutaan oppii meidän tulee harjoitella. Meidän tulee tehdä sitä konkreettisesti. Ei ihminen opi lukemaan, ellei se harjoittele sitä lukemista. Opettele. Se on konkreettista harjoittamista. Ja vaikka tällaisia, noin tiedä paljon ollut, mutta vaikka nyt istuttiin tavallista enemmän. Ei se tarkoita, että joka päivä pitää tällaiseen pyrkiä että joka päivä pitää nämä istua. Mutta se on se periaate. Meidän pitää harjoittaa uutta Tämä on päivittäiseen harjoittamiseen pohjautuva harjoitus. Sitä on harjoitu. Ei tämä mikään menetelmä. Tai voi menetelmäkin. Mutta menetelmä on aina jotain, joka tähtää johonkin. Mutta harjoittamiseen ei välttämättä tarvitse tähdätä mihinkään. Harjoittaminen itsessään riittää. Ei meidän tarvitse lähteä lenkille. Meidän treenata maratonin varten. Me voidaan lähteä vain lenkille. Se siis, on mukavaa pitää olla tietysti vähän päässä vikaa, kun kuvittelee, että on joskus niin mukava, että haluaa oikeasti istua. Siis samalla periaatteella, että lenkille rentoutumaan tai istun palas 45 minuuttia rentoutunpa hieman. Okei, voittaa olla rentoutumistakin, mutta se ei ole sitä uutta harjoittamista. Rentoutuminen ja sasenin harjoittaminen on kaksi eri asiaa. Tämä ei ole aina kiva. Viisi. pysyä tietoisena. Ollaan tietoisia itsestämme, muista, omista haluistamme, tunteistamme, niistä kolotuksista, kivuista, surusta, ilosta, kärsimyksistä, takertumisesta, mielellihikkeestä. Ollaan tietoisia. Ollaan valppaita. Vaikka se on niin pirun suuri klise läsnä tässä hetkessä, mutta sillä sitä sattuu olemaan. Kun me istutaan saasenissa, me ollaan läsnä tässä hetkessä, vaikka me sitä väittämättä tiedostetaan. Me voidaan olla tietoisia. Tämä oli käännetty sanalla mindfulness, mutta en oikein okay, viha on liian rakka sana, mutta mä inhoan sitä sanaa. Se pääsee mulle samalla listalle kuin tämä enlightenment. Mä en tykkää siitä sanasta. Se kumminkin korostaa sitä, että meidän tulee olla tietoisia. Mindfulness on usein sellaisena kuva. Jopa New age mutta yhtä kaikki se tarkoittaa läsnäoloa, tietoisuutta. Siitä minkälaisia me ollaan. Jos me suututaan, me ollaan tietoisia, että me suututaan. Kun me tiedetään suuttuvamme, aika nopeasti suuttumus saattaa laantua. Saseenis saattaa tulla kaikenlaisia fiiliksiä, saattaa tulla euforisia tunteita, me tiedostetaan sen. Mutta me ei takeruta siihen. Kuten kohta yksi meni, olla haluamatta liikaa. Vau, on mä nousin sinne avaruuteen. No, sitä sattuu. Tai että nyt mua pelottaa. No, sitäkin sattuu. Ei takerrota siihen. Ei haluta liikaa. Ollaan tyytyväisiä. Nautitaan hiljaisuudesta. Harjoitetaan uutteresti. Pysytään tietoisina. Kohta kuusi Harjoittaa jaanen tasapainoista tilaa. Jaana tarkoittaa mietiskelyä. Meidän perinteessä on käännettömässä sanaa sen. Voidaan kääntää, harjoitetaan Sasenin tasapainoista tilaa. Ja kun aikaisemmin puhuttiin harjoittaa uutterasti, ja muistetaan, että uutterasti harjoittaminen, tässä perinteessä harjoittaminen, ei ole pelkästään saseniharjoittamista. harjoittamista. Ei pelkästään sitä, että me vain istutaan ja istutaan ja istutaan. Se harjoittaminen on kaikkea, mitä me tehdään. Se on läsnä kaikessa. Se harjoittaminen on se kaikki, mitä me tehdään. Tai ainakin sen tulisi olla. Saseenin harjoittaminen purhalaisuuden harjoittaminen. Se, mikä on ohtila, tila, se on joku semmoinen, että me on mulla päällä ja se päivällä pysketaan pois, ei olla uudestaan. Me joko harjoitetaan, tai me ei harjoittaa. Me joko autetaan itteemme, tai me ei autetaan. Seitsemän harjoittaa viisautta. Viisaus ei tarkoita tässä yhteydessä siis sitä, että me osataan ulkoa Se shaw bawkeen osataan väitellä kaikista hienoista länsimaisen filosofian teorioista tai me osataan kaiken maailman fysiikan teoria tai ihan mitä vaan. Se ei ole viisautta. Viisaus tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, että me tiedetään, kuinka me osataan auttaa itseämme ja muita taitavasti. Viisaus on toimia taitavasti. Tyhmyys on taitamattomuutta. Dalai Lama sanoi ennusti, tehdä enemmän hyvää kuin pahaa. Mielestäni se on loistava läppä. Toivottavasti kuitenkin, että läppä, mutta mielestäni se on loistava sanottu. Viisaus tarkoittaa myös yksinkertaisuutta. Ei siihen vaideta mitään kuin korkeakoulututkintoa, että me auttaa ihmisiä tai että me osataan auttaa itteenä. Tai että me tiedetään, mikä meillä on terveellistä ja mikä ei ole terveellistä. Ei sen tarvita teotioita tai dogmeja. Mutta koska meidän mieli on usein aika ruuhkainen, saadaan kuvitella, mitä asiat on tai että mitä asioiden pitäisi olla. Me ei välttämättä näe sitä metsää niitä puita. Ja siksi on niin oleellista harjoittaa sitä mietiskelyä. Lulla me vähitellen riisutaan niitä harhoja siitä mielestä. Sitten me ehkä kyetään hieman selkeämmin näkemään, että mikä on ehkä taitavaa ja mikä ehkä ei ole niin taitavaa. Sitä te käytetään myös purhalaisuudesta termiä prashna. Eli sisäinen viisaus tai intuitio. Siihen ei liity mitään yliluonnollista eikä ihmeellistä. Tietää vaan sen, että mikä on suurin piirtein oikein tehdä. Kun se mielen harma helpottaa. Eikä se myöskään tarkoita, että muuttuu pyhimykseksi. Kohta kahdeksan. Väyttää sekaantumista tyhjänpäiväiseen keskusteluun. Tai tyhjän päivästä puhetta. No, tai on mun puhe puoleka tyhjänpäivästä, mutta olette se sekaantuneet alusta päättä. Usein lörkytellään liikaa. Eikä siinä mitään on, juoruilla semmoinen tietysti ihan mukavaa. Jos me joskus tarkkaillaan, että ollaan vaikka kavereiden kanssa tai, tai tuntemattomien seurassa, niin usein voi tarkkailla, että miksi, me, että miksi me puhutaan. Tietysti suomalaiset nyt on aika juroja. Tai nyt onko jurokaan nyt oikea sana, mutta ehkä me ollaan niin pyhimyksiä, että me tykätään tykätä hirveästi jutella. Näin. Mutta usein me ei ehkä välttämättä osata nauttia siitä hiljaisuudesta tai tyyneydestä. On helpo puhua jostain. Joskus se hiljaisuus saattaa tuntua hyvinkin painostavalta. Sekin kertoo jotain. Se kertoo sitä, että jos me koetaan, kun seurasta, ollaan seurassa, niin tulee sellainen niin sanottu painostava hiljaisuus. Pitäisi sanoa jotain, mutta ei keksi mitään. Niin pitäisi sanoa jotain. Ei se hetki sinänsä siitä, ei se olemassaolo vaadi siihen mitään sanoja. Me itse kehitellään se hiljaisuus. Ei se hiljaisuus tule mistään ulkopuolelta, Se tulee meidän omasta päästä. Sä yritetäänkö ajatella, että nyt kun pitäisi keksiä jotain fiksulta tai viisasta sanottavaa. Ei meidän ole mikään pakko. Sitten jos sä ajattelee, että Juro tai Tyly, niin sitä ajattelee. Kyllä hyvin voidaan. Tuo näyttää aika juurupolta kyllä, että me hymyillään siinä, mutta ei puhuta mitään. Mutta... Tosiaan sekin voi olla paikallaan. Sitä ei turhaan korosteta myöskään. Dogenka ei turhaan korostanut sitä tyhjänpäiväistä lörpöttelyä, koska puhuminen on hyvin helppoa. Puhe on halpaa, puhe on oikeasti mukavaakin. Siinä tulee välillä sanottua sellaisia asioita, mitä ei välttämättä tarkoittaa. Sitten... Niin, voidaan tietysti juoruakin muuta. on muitakin keinoja. Nyt kun mietitään näitä kahdeksaa kohtaa, nämä kaikki mitoutuvat yhteen. mikä näistä ei toimi periaatteessa yksi, vaan kaiken pitäisi toimia yhdessä. Olla haluamatta liikaa. Olla tyytyväinen. Nauttia tyyneydestä tai hiljaisuudesta. Harjoittaa uutterasti. Pysyä tietoisena. Harjoittaa, että tasapainosta tilaa. Harjoittaa viisautta, välttämättä sekantumista tyhjänpäiväiseen keskusteluun. Uudenlaisuudessa ei ole käskyjä, ei ole syntikäsitteitä, ainakaan tässä meidän perinteessä ei ole. Ei ole dogmea. Se kun Nishijimaro on joskus sanonut, se on ennestään käskyä alunperin se juttu, mutta Our rule is no rule. meidän että meillä ei ole mitään sääntöjä. Meillä on tienviittoja, meillä on ohjeita. Mutta mikään näistä hienoista teksteistä tai opetuksista tai mistä vaan, ei toimi ilman sitä, että jos me oikeasti ei harjoiteta konkreettisesti, me ei saaveta niitä käytäntöä. Se on muuten pelkkää kaunista ja tyhjää puhetta. Siksi on välillä paikallaan, Et mistä on hieman tiiviimmin. Ja me oikeasti, tämä kuulostaa tyhmältä, mutta oikeasti ylpeä teistä me saan istua teidän kanssa ja on hienoa. Sillä ei merkitystä, miksi te omistaudutte, mutta mulle tämä ainakin tarkoittaa, että te omistaudutte, tulitte tänne vapaa istumaan. Ei tähän tarvitse liittää mitään uskonnollisia merkityksiä, ei tähän tarvitse liittää mitään pursan tai mihinkään tällaisiin. Ne voi tähän vaikka hyvätä juttuun jos haluaa. Todellista joka tapauksessa voimme sieltä harjoittaa ihan sama, mikä se syy on. Tänään me harjoitettiin. Luomena jatketaan, ketkä pääsee. Nyt on oikeasti suuri ilo ja kunnia harjoittaa teidän kaikkien kanssa. Minä kiitän.